Que tú la va, como era de poderme curar, curar ay la la la la la la ay la la la la queridos ointes, temos outro lado do fio telefónico e, e virtualmente a Cristina Corral xunto con Leandro nos chamamos precisamente a estas dúas persoas porque acabamos de saber que teñen eh, no forno, a pique de sair un traballo extraordinario que Cristina nos deixou saber chábase algo así como no fallado, vamos a dar a benvida aos dous, moi boa tarde eh, Cristina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 de ilustralo desde aí moito tempo quedou foi quedando aí, foi quedando e por fin eh, saiu bueno, <risos> oi ainda non teño nas máis pero xa, xa saiu do todo eh, eh, Ilustrar eh, eh, algo que, que, que non oso machín polo menos desde a miña a, perspectiva ou non fallado é algo que está mm, moi por riba da nosa vivenda non? Sí, porque a verdade é que, claro, o faiado, eh, ten, bueno, polo menos eu sempre, se non é un faiado é unha bodega ou algún casetucho onde, onde hai cousas así bellas que de vez ten cando vas a elas, eh, son, bueno, moitos recordos, e moitas sorpresas que aparecen por aí, é sempre, bueno, unha metáfora moi moi bonita, para me a mí incógnita. Cool. Conectou conectou contigo precisamente o fallado, posto que Cristina dicía que xa fai moitos anos que o tiña... Sí, escribito. Mm -hmm. Cristina? Pois pues, oito, oito anos concretamente desde o 2014, porque sí. coincidiu que, bueno, destas cousas da vida... Mm -hmm. Eh, meu pai eh estuvera en hospital, tivera unha convalescencia longa pois por eh, por unha operación de vesícula que en un principio iba a ser unha cousa tonta, pero complicouse e entonces tivo que permanecer no hospital máis tempo do que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 Si vedes, es, vedes eh, a historia vista por Leandro é fantástico, así que todo o mundo que queira facer un regalo bonito xa saben de ten. Sí, que Sí, que non de, non deixa de ser como ilustrar un conto no fondo, porque moitas veces me preguntan que que prefiro e tal, eh, pero como tampouco hai tanta diferencia, non sabes, porque eu levón ao meu terreo, pero sí. en realidade cando alguén me, con... bueno, a veces, pois pues, son cousas máis específicas de un momento determinado que pa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 non carga. Pois <risa> pues eso, cumplirá 40 anos, despois quizais, como xa teño o, o seu contacto, pois pues xa falaremos con el para darlle non somente a idea, posiblemente sea unha cousa interesantísima, de, ao mellor facer un, un logotipo para para o noso para o noso propio programa ou para o Ajá. programa de Galegos no Baixe, Que me das sí. unha idea eh, Cristina extraordinaria. Porque hay gente que con, todo el mundo tiene que un Leandro Lamas en su casa, porque si no, no muestro no, no, nada, nada. Yo voy a contratar de manager a Cristina. ¡Pues, <ríe> suposo! Sí, señor, sí, señor. <ríe> nos, también nos, gabamos, nos también nos gabamos de la cada vez que contentamos. Todos muy amables todos, da gusto pasar los sábados por la mañana así. <ríe> bueno, bueno. Vamos a rematar o programa que tampouco queremos, a conversa convosco vos que tampouco queremos entretervos demasiado. Rematando, non, vamos a... a, a meternos un poquinho máis dentro dese traballo de, de, do fallado, vamos. Eh, xa nos dixete adiantaxe nos cousas, pero algunha cousinha máis, non? Eh, digo, xeu, sí, si, eu, eu ibaxe a decir que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 ahí eran e iglesia ya bueno así muitas delas sí. pero chegaba a M ya M era lógicamente pois pues, encasteran unha mariposa mm -hmm. e eu, eu cando aparecía M lía volvoreta yo maestro, <Risas>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 Sabes, sabes, sabes aí outra aí cousa, eh, no momento de escribir bueno, eu xa vos comentaba que, que era un libro rimado, que, que en verso eh e entonces eh a sonoridade do galego, bueno, non o digo eu, eh, dixo Alfonso X, quero mm. decir, para que, es, que, para está, de que está de aniversario, ademais está de aniversario. Claro, para escribir o galego é, é unha lingua moi sonora moi, moi cantarina mm, eh. Eh, De feito, se si tedes un cachiño temos, o, temos o, o conto grabado, non é moi longo Temoslo grabado, podemoslo escoitar en calquer momento E veredes que a sonoridade do galego para a poesía é, é, é, bueno, é interesante sí. Lembro que cando, cando publiqué eh, os poemas do Río que é unha obra de teatro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 Fantástico <risos> si, escoitoita cosausa es, es que cosa, quen edita que quen edita o ese trabajo Ay, Claro que non falamos disto aínda Pois pues a editorial é embora é unha editorial da terra de leanandro <risos> sí, daqui de, son de ferrol aquí Bueno xa editei xa ilustrei varios libros con eles si. Sí.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 me a impresión de que xente co que me iría de viños, nada. ¿no? <risa> <risa> sí, sí. pues, non pues. non xente, non sei, eu, sempre me pasa iso. Pois pues alegrámonos moitísimo, sí. pues xa temos o teu contacto e eh, intentaremos eh, eso, propoñerche esas dúas cousas, a ver, a ver se si entra no noso presuposto eh, eh poder en facerche algunha encarga, tanto para a Radio Cornellá como para a Radio San Boy, eh para os, os nosos programas galegos no Baixo pues ou, ou sempre en Galicia. Prazer. Eh, eh se sí, es que chegamos, se si súa oficina. Madre mía, que oficina máis bonita. Aí pinta calquera, non sei sé si se creo que hasta zapatía, era capaz de facer algo. Seguro no que Seguro que te iluminas para facer mo sí. moitas composicións sí, poéticas. Sí, mm. Eso Muy eso a iluminar, a iluminar sí. Claro que sí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 Noutro momento, como xa temos o contacto Noutro momento ponemos en contacto contigo Pero non te esquezas que te incomodaremos Para que A Grande ver se si somos capaces si capa de chegar a un acordo Para esa proposta De, de ilustración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 Sabes hay que Julio que, o, o que mejor interpreta. Ah, no. O borracho. Bueno, bueno, ese fue. Eso eso fue una O borracho fallo divinamente. No Eso, eso foi un fácil, meterse no papel foi eh... Non, pa min foi moi difícil Pero bueno, foi un aprendizaxe no. Que tuven que facer Para para, para, para, a, para a interpretación A interpretación E do... viste que meter no papel Así como fae Robert De Niro De empezarse a, a rascar de verdade Non haría toque eh, Era moi difícil, de verdade Que me, eh, me custou sí. moito eh, A próxima vez mando che eh, un viño de Barrantes Que este ano estuvo encampados claro. traballando E claro. xa está todo solito Todo. Pero entonces de, de, entonces ya no en interpreto, entonces es es fluido. Claro, eso es que era la palabra fluir, Leandro. Claro, claro. no, eso, eso fue por culpa de que interpretamos a obra de de de Garcielao, sabes, el no ah, y ahí ah e aí, bueno, fuxemos unha unha adaptación, non? E, eh, mm -hmm. Bueno, si sí, divertímonos moito e, e ao mesmo tempo a xente gustoulle a miña interpretación ah, Pero fixeron a escenografía para esa obra de de Teatro Don Morcego eh? Celso Pará de... Celso, sí, sí, sí Sí, sí, sí. sí pois pues esa a, cando fixeron a obra esa, bueno fixeron a escenografía Carai Bueno, é eso... un Eh, todo era o que falámos antes, non? Que se diversifícase un, pero todo está relacionado, pois. Sí, sí. A, a, a claro. o millor non fago, ¿Qué? que se hai que facer algo de carpintería non fago eu, pero eh, fago diseño, encargo mm. e despois eu pinto e construción. Pues, pois muitísimas gracias Leandro. Non te incomodamos máis, de, de verdade que foi un, foi un un tempo extraordinario que aproveitamos moi ben e que o, as, seguro que os nosos xentes disfrutaran con el. Graciñas. Pois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 A mellor das troulas, o mellor galano é pasar as horas baixo este tellado, máxia festa, risas, adoro fallado. Con galiñas grandes e gatos golantes que agarimos os fán de acompañantes, hai un hipopótamo cantando hip hop e un homindo que oxe o rei do rock.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 convidados Ai la la la noite colia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 que lhes parece o que estamos a fazer aquí en Cataluña eh, yo, ah. yo, yo que se reemite eh, yo que se ah. reemite vale. claro, bueno Óscar, vale. moi bo, boas, benvido pois pues sí, hoxe ademais moi boas porque estou aquí fronte á praia de mar de fora En Fitarra con un sol bastante potente, uh -huh. eh bueno, sin vento ningun, parece case un día de bran, senon fora que aí a partir das sete da tarde nos empazan a recordar que, que hai que abrigarse, pero a verdad é que hoxe temos un día espectacular dende aquí dende a dentra costa da morte, pois nada, todo calcar tipo de colaboración que queirades e na que pode eu axudarvos, pues claro que ver, que, sí, que era... está sin problema. Eh, pois pues, eh, a ver, comentamos entre Armando e Baseu que que sería pulsar a, a, a, a... Non sei, as, as, as expectativas co, que, como nos venden de dende aí claro. concretamente, eh, eh o que ches pare, parece o que estamos a facer en cuanto a aportación como non mellor como, como comunicación eh, en galego ou como, como aportación de das persoas. en si vos podo de decir algo, vale, é unha das cousas polas que máis orgulloso estou de colaborar con vos porque realmente eh bueno, contactando con xente da migración outros países e eh, eh, incluso en Sudamérica ou incluso na, na Suiza em, estánme contando que eu non sei se é o vosso caso ou non que as novas eracións de galegos que parece que van perdendo un pouco o interés en manter os vínculos que antes se mantían nas distintas casas de, de Galicia que había, mm. non? As casas de Galicia foron sempre, sabedero ben vos, eh, os fins de semana pois un encontro coa, sí. coa terra claro, depois mm. igual desa, desa semana dura de traballo nos cada un nos seus sitios, se, pois se había un encontro de galegos e galegas mm. nesas neses casos, pois eso a través da cultura, a través da música, a través uh -huh. de, de distintos, claro. Entonces eu vésu vos un pouquiño eh, nesse nesse aí vos eh, estamos de feito falando un sábado, non? É sí, tamén uh -huh. eh que é, típicamente os programas en galego nas radios en en Aires ou en Montevideo eran tamén uh -huh. eh, en, neste, neste día, en sábado, sí, pola manhã, sábado pola mañá, fin de mm. semana tendes o nombre do programa que levaron muitísimas radios sí. nacionais deses países para acoller precisamente a comunidade galega uh -huh. que, que, bueno, é impresionante, non? Porque houbo, pois, pues, a, a Radio Nacional de, de, de, de Uruguai acolleu muitas veces eh, eh, por programas eh, <risas> programas en galego é impresionante. entonces eu, sí. claro, vexo vos un pouco así. Eu supoño que a, que a xente eh, eh, pulsando un pouco a rúa é eh, Vos, vos leva un pouquiño aí non é certo que eu sei teño moito contacto previo antes de, de, de tocar o, o vosso programa con moita xente de emigración a nosa radio si, nunca me cansarei de repetilo na feo gracias aos fondos que, que se recibiron da emigración cando fora do tema do prestix e polo tanto e, e, ese vínculo e, a, a, para mim era algo que faltaba ese vínculo era algo que faltaba nas na uh -huh. radios comunitarias da costa e, e, e é perfecta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 a crónica da Costa da Morte, non? Pois mira, para empezar, eh, como hoxe, es, hoxe pola noite, o, o, bueno, en algunhas radios es, da Costa van nos escuitar durante a semana, entón, cando diga hoxe pola noite, refiérmo ao sábado pola noite, bastan eh, xogueiras van a ter oportunidade ah, sí, de, de, de, bueno, de esperemos de, de representar a ao Estado en, en Eurovisión, pois pues decirvos pues, que, que, que, claro, tamén teñen os vínculos que a Costa Morte, concretamente que a zona de Mazaricos, Mas, sí, eh, sí, o, o pai o pai falaba estes días de dos fin de semana que elas pasaban moitos fin de semana nesa terra, moitos sí. traballos que se foron eh, eh, levando a cabo neste grupo musical, pois pues, tamén teñen fontas raíces eh, con esta sí. zona, entón queixeron bueno, un pouquinho marcar esa ese vínculo senéxido de unión, ¿no? que, que ao final pues, tamén teñen as tanxuguesas aquí coa, coa Costa da Morte. De feito, obtuvo bastante protagonismo as, nas radios locais esta, esta semana aquí. Uh -huh. e, ao respecto, bueno, empezando sempre pues, polo parámetro de, de, de obras, pues, eh, comentarvos que os concellos da Costa da Morte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 Por todos os concellos e estes días están levando a cabo, pois pues, o que van a ser a, pues, a creación destes plans de obras que permiten pu pues, a moitos concellos pues, facer eh, inversións importantes nas súas infras estradas eh, e instalacións, etc etc etc. Outra cousa tamén relacionada con este tema de, de, de municipal pues, eh,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 eh bastante eh, anunciado de fistar aquí sentino pues eh, bueno eu pensei que incluso era como unha de estas apisonadoras, sabes que pasa sí. polas estradas, stradas a veces y fai temblar todo, pero selín afóra non vin nada e despois entreina no Instituto Nacional de Sismología e xa que que tiñamos ali un que tiñamos un, un terremoto e previamente houbera un de 3.7 graus. Entonces, bueno, hoube unha certa preocupación porque bueno, eh, sempre que pasan estas cousas a xente sempre anda com a mosca detrás da de orella pero dimos sismólogos que eh, Galicia anda alborotada desde este punto de vista a plataforma continental uh -huh. e que entra dentro do plano do normal e que non se espera que haxe ningún tipo de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 na miña propia carne e, bueno, sí, sí. Eh, xico... tivo, tivo repercusión a nivel nacional sí. por o efeito de que dicían eh, eh, bueno, que o epicentro sí. estaba na costa, non estaba precisamente ahí dentro, sí. pero bueno eh, sí. que era xou non eh, sí. rebulir, rebulir calquera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 portos, unha cafetería, había pois sí, eh, unha especie de museo, exposicións, asociación de empresarios de Camariñas, pero a burocracia que sempre sí. estamos en este plano, non? Eh eh do usted mañana, pois parece sí. ser que que a burocracia pois casi os deixa fora este ano, chegállle unha carta dicindo que, que tiñan que abandonar o faro. Ajá. Claro, é un drama porque asociación, que ademais é unha asociación, non é unha empresa, o que facía era eh, manter Dar, viva o pues, o espacio co objetivo sí. de, oi, pois pues vamos ao Faro Milán e de paso, pois pues podemos tomarnos un café, ou de paso sí. podemos ver unha exposición sobre a Costa Dar, da Morte. Darlle vida, darlle vida, precisamente. Claro. claro. Eh, eh, había eh, había unha técnica de turismo contratada, eh, tam, eh, Tania, que é bueno, unha máquina de rapaza e, bueno, increíble. Non? O que pasa é que, claro, moitas veces non nos damos conta de que detrás hai unha asociación sí, nada, entón, claro, bueno. son xente altruista que pode ser que se lhes pase un plazo pode ser que se lhes pase unha data e xa facerlles pagar co abandono bueno, houve un revuelo, obviamente a autoridade portuaria tuvo que dar marcha atrás e, e volven a ofar outra vez a xente da asociación de empresarios uh -huh. co objetivo, pois, de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 Da, da, do camiño dos faros que vertebra sí, toda a coa xa sí, morte sí, sí, sí. E, e que bueno, un pouco nese aspecto Pre pois, e, tamén isto é un complemento Precisamente pues neste... o, o de Fisterra sí. tamén demanda de, de sí, sí. que, que, que seña propiedade sí. do Concello non. Claro, porque o problema que temos é unha, unha entidade arcaica autoridade portuaria da Coruña sí. que incapaz de manter as infraestructuras que ten que se o no niño compren va... ademais á e, e, e todo cerrau, teñen todo cerrau, faros cerraos, carreteras abandonadas. Ent Entonces eu cre creo que sinceramente se debería de haber aberto un fondo de debate no que se poñe e se deixe constancia de que estas infraestructuras deben pasar ás administracións máis próximas, neste caso os concellos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 Ah, calónñe sí, sí. sí, sí. Bueno a verdade é que eu seía da de, de, de, de demanda do concello, polo menos o, me parece que, que, que foi no mes de novembro non que, que, que, que xa se fixera esa solicitude para que o fara os portos de Galicia pois deixará que o concello dinamizara esa estructura non é que, claro. que, que canto máis tempo este pechado menos posibilidades, menos posibilidades e máis costará re, reutilizálo non.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 este, este eh, na situación na que está e que solamente se vai ponendo en marcha todas as iniciativas nestes últimos anos gracias a iniciativa privada gracias a que hai xente que socesión. se decide uh -huh. se si sacarse a, a sacar adiante cosas bueno, e vale. eh, deixando un pouco do lado eh, tamén falando de infraestructuras que fan, que fan futuro eh, musealización do Forno do Forte en Buño, gran museo ah, do Leiría ah. de Galicia que se quer crear ali, empezaron as obras esta semana e Buño, bueno, sí, sí, sí, efectivamente, en Buño o que van a, a poñer en valor xa, creando, pues, onde donde ten que estar o gran museo da leiría, obviamente. Aleiros. Sí, sí. Eh, eu decía lle outro día aos meus fillos, non dicíame Antón vendo a película Ghost hai unha escena sí. aí bueno, con o e tal bueno, sí, sí. idealízase moito cando estamos en Hollywood parece, pois nós temos estas cousas aquí ao lado aí en Buño e, e a xente que quere ver como se como se traballa co, con estas cousas pois pode ir eh, pois igual entende ainda mellor a película de Ghost bueno no, aparte par, de que poida entender a película que é dicir que é, é un patrimonio galego algo fora sí, sí, de serie a Oleiría sí, sí. ademais no, a de Buño sí, ten un sí, sí, te, sí, ten sí. un asentamento mm. uh, Pois, pois, no. patriarcal, non? Si, sí, si, sí, é fixado vos, e, o intento de modernización que pasou tamén no seu momento a Sargadelos que houbo por parte de, dos, de varios oleiros en Buño traballaron en consonancia coa fundación Torrepujales en Corme sí. que é unha selección de arte contemporáneo pues, poñendo novos eh, simboloxías novos deseños, traballando un pouco na, un pouco máis na vanguarda o sea, conservando a tradición tamén moitas veces co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 Bien, bien. A verdade é que ten, ten moitísimo en Costa da Morte son moitos concellos e sí. ten moitísima é eh, eh, o feito de que tú nos resumas esa esa tua crónica semanal é eh, eh, interesantísimo e eh, moi importante para todos os nosos ointes. Estamos eh, recibindo de verdade eh, felicitacións e parabéns polo traballo que nos aportas cada semana. De verdade que para, que agradecemos moitísimo. Para min é, é un orgullo e como vos comentei ao principio, pois pues, eses vínculos co emigración temos que seguir mantendo vivos, a radio é eh? quizás unha un, ferramenta preciosa para sí, conservar. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, aí estamos. Xa te incomodaré en outro momento para poder comentar <risas> o que che un, vale, que dicía, hai uns minutitos ao comenzar la, a tua agradecemos xe moitísimo. Moit boa semana. Aperta as fondas. Sonho meu son vervá buscar quem mora longe son meu son meu sonho meuvá meu, buscar quem mora longe son eu para mostrar essa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 Sentido marcado de mágoa De amor, que mexe O corpo da gente, o vento Vadio, embalando A flor essa saudade, só irei. a sob a de o céu a guia, se perdeu a madrugada. Só a me traz noite na boca do meu Vagera a cansa meu pensamento do samba um sentindo marcado de mágoa de amor o povo da gente O vento vai marcado de amor mar, gente O vento vai Meu, sou meu. Mora Sonho meu. Sou meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Alô Xerém, vindo a foto Santo buscar quem mora longe We'll yeah.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 enigmes. Una dona que l'any 1912 es dedicava a segrestar nens. És bastant estrany per això que se li digués vampiresa, no? Se supone que ella sacaba la grasa de los niños. Sí. Ves enrere, encara en el temps, José, vida sí. es passada. La majoria sempre han sido Cleopatra, Napoleón. Sí, no? ha sido una persona normal i corriente. Jo ara he estat a Mèxic bastant de temps vivint i allà tot això es conviu molt. Totes aquestes coses són de les que aprenem cada dimarts a partir de a la nit aquí, enigmes, perquè realment hi ha tot un món per descobrir.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 Seguimos aquí no 104.6 da FM, no sempre, no sempre en Galicia, de Radio Cornellá queridos ointes, e temos xa outro lado do fío telefónico a persoa indicada coa que queremos comentar cousas importantes da túa terra, Armando. Sí, sí da niña Fonsa Grada. Venga, pois pues ali na Fonsa Grada. É terra do Butelo. E de moitas cousas máis, que tamén sei que hai androias, non? Tamén. Pois, preciso, a ver se si este Manuel... De comestibles. Manuel... <ríe> comestibles, porque os outros sí. sei que están sentados nun no, grande no. silla, non? Sí. <ríe> bueno, moi boas, moi boas, uh, Manolo, Manolo Fernández. O foteiro po, para todos eh, os que queiran meterse en internet, non? Benvido, moitas gracias por atendernos, Manuel. Já é un día, ou un mediodía casi xa. Vale, sí. <ríe> pues que tal? Pois aí estamos, tentando de levar adiante este que en lingua galega, para que todos os nosoentes saiban de cousas novas e interesantes. Unha delas, bastante interesante, é eh, a festa que se celebra aí na Fóns Sagrada cada ano, ainda que con esta pandemia algún día pues tuvo que suspenderse, non? Sí, eh, o ano pasado, eh, refires que evidentemente a Feira do butelo Uh -huh. Que este ano cumple a 25ª edición Facemos 25 anos, xa é unha feira moza sí, eh, é moza. Nena bonita Nena bonita, sí Ademais é de interés turístico sí. eh, Digamos que, que vamos a fazer algo de publicidade A, a outra patria de Armando, que sí. ten dúas Este sí. home non é a patria, por suposto Ten a Fonsarada e ten a Nadia e en área tamén van a facer me parece que a 31 edición da, feira, da festa de Andorolle ¿no? sí. eh, voltamos a Fonsegrada eh, o ano pasado fíxose unha feira non sei como chamala online ¿no? sí. eh, fixamos un vídeo de, dos productores eh, dos restaurantes eh, uh -huh. da xente relacionada directamente co, co tema do butelo Dio unha exposición aquí no concello e unha promoción a través das redes sí. e foi o que houve porque a pandemia quitounos moitas cousas. Sí. A portarnos aportou nada, pero quitounos moitas cousas, sí, entrelas a celebración da 24ª edición da Feira de Butalo. Este ano, pois, hai unha novidade que producto de moitas circunstancias, entre outras, de que na Fonsagrada Hou sempre alcaldes interesados en que se fixaran reportaxes de fotos e de vídeo de, uh -huh. dun evento como é a Feira de Butelo e de outros eventos pois eh, facemos unha exposición dos 25 anos da Feira de Butelo uh -huh. unha exposición con 11 enrollables digamos que miden 80 de ancho por eh, 220 de alto que eh, refliten o, o, os, os 25 anos que pasaron rapidísimo desde que empezou esta Esta festa que cada ano é máis concurrida, é, cada ano hai máis demanda desse produto uh -huh. gastronómico sin parangón. Respetando a Androia, eh? tampouco sí, sí. vamos aquí a dicir o que non sexa. Por eso, por eso Armando comentaba que hai chourizos comestibles, eh, eh, botelos e, e Androias. Que, por certo, podemos, ainda que se vaga a publicidade, podemos decir que hai unha señora que fai uns produtos de, de, de, de grande calidade que, que coa que xa tivemos en máis dunha ocasión conversa, non? Si, sí con, Aramari, con Ana Mari. Ana, Mari. Ana Mari. No, no, eh Carmen. Mari, Carme. Mari, Carme, Mari, Carme, Mari, Carme. Mari Carme. Sí, sí. Tita, tita de Villarejo, que sí. é como é coñecida polos butelos. Supoño que vos referides a ela, ¿non? Sí, bueno, é unha das. Outra, señ... sí. é outra máis. Sí, pero... este é unha delas, pero despois hai outra que é que fai as androllas ah, en Liñares de Queizán. Ah, sí. eh, bueno, sí. Liñares de Queizán tamén hai unha que se chama Paloma. Que tamén mm, vai androias, butelos, moritos... Sí, eh, e eh, eh, o tema de, dos produtos de androia, claro, coincide-me sí. no outro concello, é sí. eh, non contro, controlo de ir á feira, é sí, eh, de sí. conhecer a Paloma e as súas fillas e tal, sí, sí. e o seu marido. Eh, na Fonsegrada, o tema do butelo é evidente que é un perfecto coñecedor do tema, sí. e aquí unha, unha das persoas que desde o primeiro ano... Eh, se puxo ao frente da feira eh, sempre vendeu un produto de, de calidad excepcional eh, feito co seu agarimo en a súa propia casa, con sí. absolutamente natural, é tita de vilarello que é como é conhecida mm, no, digamos, artísticamente no? sí, sí, sí, eh, sí, sí, sí ela leva máis de 25 anos vendendo butelos é, sí, sí. É, é, fabricando, non sei se é a palabra. Eu, eu creo que é facendo butelos máis porque o de fabricar soa sí. moi industrializado e ela non ten ninguna industria. Sí, sí. Eh, de todos os sitios aquí hai eh, outra xente, a pesar de que está Casa Castelao, é Bona Vista, que son sí. os grandes produtores de, de, deste Manchar, hai outra xente por aí en que fan unhas pequenas cantidades, pero que, de vez en cando, tamén, eh, aparte de convidaren a, a degustálo, pois pues tamén o comercializan. A verdade ¿Sí? é que na carpa que, se, que está instalada sempre aquí na, na plaza do Concello, hai a xente que, que asista á feira, uh -huh. verá, verá que hai desde pan de centeo feito na casa, a mel tamén da fonserrada, Grelos, e, eh, bueno, butelos, androias, que tamén veñen androias, que, eh, digamos, que é parecido a butelo. Butelo é un intestino gordo do cocho estómago, sí. de alguna maneira, e a pois, fa ese tripe tal. Claro, é evidente que eh, os butelos e as androias, pois, eh, Son... teñen a calidad que ten a montaña, no? <risas> Ir más, non? Ir sí. máis, non, non mellizas, pero semellantes. Sí. casi casi poñamos que ir máis sí, sí, de pai é de nai, no? Si sí, si. Sí, sí. o, o, o, o butelo é, é, é moito máis comprido e a androya un buco diño máis é, de, de, de, de, de menos ración a androya que, que o butelo. Ademais o butelo carne que... é é similar así. O que me sí. dicías de Tita Vilaré Yo chamóme fai pouco Tita Blanco De Vilaré sí. Blanco, correcto sí, sí. sí, Tita Blanco, sí Pois chamóme fai pouco tempo Para darme sí, Que se chama modesta todo isto eh Por sí. si alguén sí. eh, Ten o... alguna Bueno, pero todo o sí, mundo a coñece por Tita Toda na vida Sí, sí E, entonces eh, chamoume para dicirme que era moi boa persoa. Digo, coñi, pero lle falou esta señora de que era tan boa persoa? <risa> no, no, no camiño estamos, non? Sí. De, de considerarnos medianamente ah, Armando, vos. diría Forges, o caso é que falen di un inda que se ben, non? Exactamente. <risa> tamén. E an que, que se xa mal tam, tamén. Eh, tamén, es, eso. Porque do que non se fala... Non existe. Sí. Eso decímulo non. Corre Correcto, cando se deixe de falar, xa se sabe o que pasa, non? Sí. Uh, Co pasó... colle collemos outra vía que non ten retorno. Pa ¿no? Pasou <risas> mellor vida. Sí, pasou a mellor vida, sí, eh, sí. así é. Eh, e eh, bueno, pero... este ano haberá, claro, algunha distinción, non? Sí, eh, este ano vai haber eh, unha doble distinción. Doble. Digamos que vai haber... Eh, Botelos bueno, claro. de ouro sí, sí, sí. O botelo de ouro Para os que non estén moi entrenados Nestas cuestións É a distinción que fai o Conselho de Afonso Grada E a súa corporación sí. Que é o reflexo dos veciños da algún xeito ou sí. a, a representación dos veciños A a persoa máis destacada de, en, en cualquier eído eh? sí, É sí, dicir sí. que eh, Pode ser cultural E eh, Pode ser eh, un tema de, de folclore, como eu, un ano lle deron os, os dez gaiteiros, iba a decir dez, porque eu había feito unha película que era gaiteiros de zona, que eran dez gaiteiros, sí. e foi se -me un pouco a cuestión, non eran dez, eran menos gaiteiros, pero os gaiteiros que quedaban, sí. eh, xa xente maior de todos, de, de, uh -huh. exceto un que, que ademais faleceu, eh, que tíñe menos de oitenta anos, outros tíñen todos máis de oitenta anos. E... Eh, Deuxión Ferreiro, a Oliverio de Queixoiro, sí, sí. Eh, a Forges, a Julio de Filmax, sí, eh, sí, Julio eh, a, a, a Pajerto Saavedra, a Antón Santamarina, sí. a Enrique, un cura estudioso que foi vir a de Suarna, sí. e agora mesmo debe ter 93 ou 94 anos, que está en Asturias. Bueno, a Feira do Butelo, eh, a, a, a Gomercindo Rego, un médico que a pesar de ter ahora xa, debe ter oitenta e está en plenas facultades, non é xerce, está xubilado, pero é un erudito, é un genio. Eu non sei, eu creo que se Google lle chamamos San Google, porque é ciclopeda de todo, pois casi tiñemos que chamar tamén San Google Gumercindo. A ver se si, si Armando, despois de falar contigo, eh, somos capaces de contactar con él para que nos explique cousas interesantes da súa experiencia, que terá moitísima. Estará encantado, porque, además, é un perfecto conversador. Ese tamén, eh, ese, ese persoaxe, que tamén merecía outra distinción, que era o de boa persona. De momento, non me parece que non hai, eh, non sei a ver se si, a si androlla de ouro por aí tamén se gestiona algún día e, e, e se estende fora de, da contorna de Nadia, elles poden dar tamén algún signo, porque é un excelente conversador, un, un home con capacidade asombrosa e unha excelente persoa tamén, si. Sí. bueno, pois eh, parabéns pola parte que te toca porque ti tamén algo, algo armadanza ser nese 25 <risas> edición da Feira do Buitelo que ademais é festa de interese turístico galego sí Sí, sí, sí. Eh, ta, Forges tamén non sei un momento fixo algo que sí. par porque eh, eh, nas súas viñetas aquelas que poñía o acordo moza aquela sí. de eu son verdadeiro rei da montaña, sí, e a consagrada a sí, sí. miña sí. reiña, non? Correcto. Sí, sí, sendo referencia, a decir, o cartel da feira do Butal ou cartaz, como se sí, dice sí, agora. Sí, sí, sí, sí. eh, coloquialmente é eh, eh, a representación de, de unha viñeta de Forges. Sí, señor, sí, se a consagrada é sí. a reiña pois o butelo é o rei, no? ainda que falar de reiñese e de reis neste momento, non é o máis adecuado, pero referímonos ao butelo, non é o adecuado, bem, bueno, é... butelo, é o butelo. Sí, ya, a, ya a, a, a, idea, a idea que el propuxo foi extraordinaria, é máis unha cousa bonita, é sí. importante, <risos> deulle máis visibilidade, posto que Forges sí. precisamente era un grande creativo, e, e, e, e aí expón precisamente o que na montaña se sinte con respecto a ese produto non? Sí, sí, é que... Bueno, Forges foi o noso embaixador eterno. Sí. Un home que... fillo do Nenón, o Nenón era da Fonsagrada, uh -huh. El xa naceu Madrid, pero nunca perdeu as raíces. De feito, todos temos moitas viñetas, eh, bueno, viñetas é, é, é relación con él. e uh -huh. uh -huh. con a familia, é, non? Non, non, familia. non hai que olvidar que... Mm, estase... Bueno, estáse se facendo uh -huh. en, en principio, o sou o Se agora falta pues, Están pendientes de outras axudas e tal Que se vai facer un museo De feito, as obras están na Fonsagrada xa Un uh -huh. museo de Forges na Fonsagrada pues, no, A familia tamén participa moitísimo no? Porque ten un, un, uns irmaus fantásticos non? Unhas persoas E a súa ad, mullar Que a levar a cabo Eh, o que era mm, a idea de Forges e a súa memoria que houve o seu, seu, seu mallazo menos porque xente da cultura en Madrid eh, nun, bueno, non se apetecía moito que se fixera un museo na Fonsagrada porque así tiría máis protagonismo un museo que se pretendía que o levaran a cabo tamén en Madrid pero, pero sí que se vai a facer sinón que haxa unha catombe de algunha índole por aí rara vai se facer porque o lugar está destinado a eso que é o vello concello na calle Burón. Se podémoslle dar unha franquicia, a Madrid se si queren poñer ali unha. Bueno, una, será unha sucursal da Fonsecagada, como así. Por iso, por iso, prestar, se si pagan ben, podémoslle prestar unha, exactamente. Unha franquicia, que que iso sí, non é malo tampouco, es Está claro, no. Te... cando falemos, cando se inaugura un museo, Pois, eu que sei, podemos falar de, por exemplo o Museo de Forgas na Forza con delegación en Madrid as hamburgueserías teñen moitísimas sí, claro, claro. E, e, e, non fai, e non fai daño o que pasa que a central máis que nada por o efeito de, de, de non sei de, de antropoloxía non? Sí, a, sí. A, a propia o, propio, o museo propiamente dito por tradición e por, por, por herencia familiar debería estar aí claro lóxicamente de, eh, de todos de todos os xeitos a ver si que harén nos non temos en en contra do que les pensaban de que teñan unha delegación en Madrid agora ben teñen que pasar a prova do butelo, é? Eh? Sí, ah, claro. Sí, sí. Ah. Facemos un cocido, e non soportan o... ah, non poden representar a forza, eso no, hai que no, aguantar, no, hai que ter un físico no, eh, potente. No, eh... No. Eh, a, a tenen que pasar a prova, pero a parte de pasar a prova tamén a, a, facer a delegación e a facer o mesmo que se fai na Fonsagrada, pois pues, con unha feira semellante ou remedo da que se fai na Fonsagrada, pu, pu, puñela tamén en Madrid, que si claro. tamén, tamén se vende máis produtos e ao mesmo tempo tamén se ofrece máis directamente. Uh -huh. Correcto, correcto, sí, sí. É o camiño que, que, que ese hubiera ido a seguir, vamos. Ah, no. O camiño, exactamente, non hai outro camiño. <risa> no, claro no. Que sí, sí, sí, por sí está claro. Manuel, que, que ti dices que tamén faz, mm, bueno, acabamos de comentar que tamén fichetes algúns vídeos con respecto a, a, a non solamente a festa sino a outras cousas. Algúnas desas de que, que, que fases en especial son por encargo ou, ou é por, por a túa afición fot no, eh, fotográfica? vamos a ver, eh, bo, facemos tantas cousas por amor ao arte, que ahora eso casi, si o, si o contas, eh, podes eh, pensar que un se mira ao ombligo, nada nada que ver, eh, máis leixo da realidade que eso non é nada, porque a realidad é que se si un non ten algún interés en facer eh, algunhas cousas, claro, tamén temos que vivir de do que traballamos, é evidente, no? pero se si un non fai algunhas cousas altruístamente... Eh, É moi difícil de que se conserven na memoria do, dos vivos, sí, pero despois non, non traçan demais a lá da, da vida dun, dun mortal, non. Porque, que ocorre? Ponho, por exemplo, é un home que lle foi un gravar, é, que foi o último carro tirado por vacas e tal. Si, se non lle dedicou unha semaninha a eso, é, pois eso, é, claro, virían ao milloros de os de unha tele, e tal, pero desde que xa eh, hai consciencia de que xa se fixo senón non non ven na aire, porque en principio no. eh, parece ser que a nadie lhe interesa iso por un lado, e por outro lado eh, que tampouco ten noción moita te, moi te xente tampouco ten noción de que xo existe eu lembro cando lle gravei a un home xa fai uns cuantos anos que foi o último eh, xa vamos Pepe do Crego de, de xoto de de Bruicedo, que está ali ao lado de Parada Vella, e sí. aquel home eh, foi, facía eh, todo o, o percorrido de, do pan, é dicir, que el cavaba, borroiraba, sembraba, segaba o fauciño, retaba cas vacas, mallaba con un motor díter, gravía todo ese proceso Dalía tres anos, pois, pues, por eh, cuestión lógica de edad, cando eu gravei, tiña 84, e facía ainda todo, pero aos 88 falleceu bueno, pois, pues, é lei de vida, ¿no? si non? Se non oberamos feito, pois, pues, eso xa non existía, nin había posibilidade de facelo. Bueno, tipo... Ahora, est estamos con algún outro poxeteño, teño aí último habitante, de, digamos, da lareira, que sí. lareira temos todos, moitas lareiras, pero sí. como cociña única, non hai moita xente que a teña, non? No. E eh, eh, tamén, Estou pendiente de operarse dunha cadeira Ora ten que poñer eh, Unha prótese nunha rodilla bueno, Etcétera, que tamén ten as súas dificultades O home, que non é moi bello Pero é o último habitante vivo de dunha lereira Bueno, pois tamén o faremos altruistamente É evidente que O mm, Nobutelo Eu non sei exactamente, pero Supoño que en 20 edicións temos gravado o vídeo Das 25 creo que non, pero Non os editamos todos, porque Algunos temos os gravado, están aí Na na neveira, por si un día se queren, se, se queren editar, e outros editámoslos e vendemos, e é só Concello, xunto claro. cun álbum. O, o Concello ten, un, ten videoteca, fototeca de, da feira do hotelo potente, e este ano é evidente que, que o, o Concello, esto, non sei se si vía Europa, vía Diputación, uh -huh. vía axudas que reciba a xunta, pois vai facer fronte ao custo de, de esta do que contaba antes, dos 11 desplegables, enrollables, estes que uh -huh. que refliten a feira do butelo, porque eso, asumir ese custo, xa, uh -huh. bueno, xa costa... Ten, ten unha cuantía económica importante, non? Pero o, o que me preguntaba, Xulio, se si realmente se fan moita... Pois pues, é que non queda outra, ou se claro. fan ou quedan. Temos algunhas historias máis prodependientes, como ou de carretar a terra do fondo do, sí. da finca para arriba que xa Armando o conhece, que xa allí conté sí. bueno, pois, se si temos saúde e se o COVID e outros virus que podan chegar nos respetan chegaremos a facelo pois eh, eh, bueno, pois é meritorio, eh, eh parabéns sí, sí. polo traballo que terrafadeise a documentación gráfica, documentación histórica para que todos os, os cativos de hoxe en día, seguro que que moitas das cousas que ti eh, aportas non solamente deberían estar quizás na biblioteca, quizás eh, no, no accesibles eh, e e o que ti discoido que parte do concello da cultura ou de, de, de non sei, da do documentación propia do, do propio concello debería se facer eco dela eh, eh, non facer copias como mínimo que poidan darlle facilidade ao visitante ao resto dos veciños e aos visitantes tamén para que poidan nun momento determinado recoñecer cousas que xa pasaron e que algúnas delas xa non existe Si, sí. sí, é que eh, a vida pasa tan rápido que non hai, indos que vivimos neste mundillo de, que, de captación de, de momentos da vida no? sí. e eh, dámonos máis conta porque é a nosa profesión pero ainda a veces nos sorprende o rápido que pasa o tempo eu fai 40 anos que estou na profesión tiño unha colección de cámaras aquí exposta permanentemente no meu negocio que um, os peregrinos moito lhes chama a atención no? sí. e eh, bueno, agora levamos o parón este que todos coñecemos do COVID Pero bueno, eh, chegaran peregrinos, no, non quería nada Pero quería ver as cámaras, podo facer fotos? Si, sí, e tal, bar. e contarles un pilín A historia, a veces, uns, outros, tal eh, Digamos que, que Tampouco teño unha colección moi potente eh, Che Unhas 60 cámaras ou así Pero desde as de, primeiras cámaras en de en madeira algunha leica, hasta a primeira digital Que xa fai 20 anos Que, sí, que, sí, que, sí, que sí. comprei a primeira digital que, que rápido pasa todo É o que acabamos de contar Pois, pues, bueno, se pues, si isto non estuera aquí Os rapaces agora Os rapaces, non tan rapaces, os veinteaneros sí. que xa só utilizan un móvil para captar imaxes que as cámaras xa deixaron tamén un pouco ao lado, sí. pois non se imaginarían que a fotografía nos 150 anos que ten historia que, que se captaba con estas cámaras de madeira. Eh, que despois cumpría unha fórmula especial para poder chegar a un laboratorio... Claro, claro. É revelado. É revelado. Bueno, claro. que, que por certo... Eh, Eso, eso vende profesión, no, no, non é solamente afición, sino profesión. Bueno, eh, o, o, eh un, un viaxante dos actores fotográfico, que tamén quedan pouco xa, que en Galicia non coñecía ningunha exposición así en tiendas, eh, en fotógrafos que tiveran unha colección. Eu non sei, non son eh, non podo asegurar, o que non sei, Ningú o seguro, pero o que isto sí está claro, o, o que sí está claro que me comentou eh, José Luis Mur que na fotocasión en Madrid, que é un home unha referencia mundial, nun, nun exagero, eh? Uh -huh. Mundial en coleccionismo de cámaras fotográficas que vais a facer un museo nun pobo de Zaragoza que non lembro agora, que é o pobo onde naceron os seus pais e ten unha casa de, de varias alturas tal, que vai ser único no mundo, único no mundo de, de cámaras fotográficas. Uh -huh. Por certo, que estou invitado, convidado a, a cando se Eh, o tema do COVID, como distorsionou tantas Cursos, isto tamén sí. Pero dicíame, Mur, a min Que lle comprei algúnas cámaras eh, Tuve moitas veces ali Na súa tienda en Carlos Arniches, en Madrid Dicíame que Oye, Manuel, non conozco a nadie Que haya coleccionado tantas cámaras Non sé se si alguno por aí Que non é fotógrafo e las tiene escondidas Pero, pois pues, non sei Bueno, pois pues, É unha afición máis, eh? como, como ter o coches de sí, sí. Eh, clásicos ou cousas estas, non? Eh, a ver, sí, sí, eh, no, de, eu creo que eso é conservar a tradición, conservar o que, en realidad, é, pois un, un, un grande... De minimizar o concello tamén. Eh, tamén sí, sí, tamén serve. Eu creo que todo vai relacionado, porque eu, por exemplo, que teño un, un cito vendo os desde fai moitísimos anos, absolutamente perfecto restaurado, eh? bueno, con un... que non ven a contar moitas historias dos colegas, pero eh, construí unha lareira, nunha vivienda que fixemos xa no 95, unha funcionada, e trasca... eu creo que algo vai relacionado todo no ser humano, no? o que, que tiende a conservar aí Que moitos días é, será, porque non se, que queres deixar de escapar a xuventude e manter esa alma de, dos Beatles, dos hippies e tal. Pode ser tamén, pero o que está claro é que a xente que que lle gusta conservar as raíces, é saber de donde ven, para saber a donde vai, pois eu creo que, que vai todo interrelacionado na mente de, do ser humano. É? Sí. Pois... A mí que me fiz o foi cando me enseñaches aquelos reloxos que hastou de... Has tamén, úteres. <risas> tamén, tamén. Eh, sí, sí, out, sí. O que acabamos de decir, é eh, decir, todo documentación histórica que eh, serve sí. para que todos os que nos... Eh, bueno, as, as nosas descendencias, eh, pues, eh, saiban eh, que, que o pan non vendoprica. No. correcto, ni <risa> nin o leite do Tetra no, <risa> tampoco. Cha, cha. Pues bueno, a, a mí me me eso que estás diciendo de, de, de documentación que estás aportando eh, que estás deixando ahí para para as futuras xeracións eh, eh, algo que eh, que ten moitísimo que ver con que, uh, que o tempo pasa moi, moi rapidamente. Ten, ten moitísima razón. Agora mesmo está un poquinho en valor o feito de que parece ser que o, o Estado vai a poñer cartas no asunto, pero a forma de atender os bancos as persoas... Bueno, ah, non ten nombre. É, no, no, no, é, é indecente. Eso, eso, eso non ten nombre. É dicir, se si nos contan de que isso iba a chegar a pasar... Sí. Eu, eu creo que eh, se si alguén conté iso e dixen tens que teñes que cambiar as pastillas eh? que non estás hoxe no dia máis tú Por eso eso refirma o tempo que pasou Non é dicir hai é nada hai ca... nada de tempo Hai catro días Ibas ao banco eh, eh, Bueno, eras unha persoa Eras unha persoa Apreciada Cando eh, menos Cando menos se si, tiñes un sueldo tiñes tiñas algo da prezo porque te dicían, sí. bueno, prestar cartos, podo che tal, pero é que agora eres un non, número, non existes. Es decir, se si non sabes empregar a a, a calquera das maquiniñas que eres, bueno, é, que, non, verdad, non pero... sirves para nada. Es decir, sí, que nin sequera sí. podes quitar os Os, teus os teus propios, cartos. Os propios sí, cartos. Como non, sí, non estes eh, eh, eh, eh, digitali eh, digitalizado non sirves para nada. Sí, o, o, día... o bueno, eh, parte de que é unha falta de respeto, bueno, etc. Un tema que... Eh, contámonos outro día aquí... Eh, contámonos... Bueno, eu fun eh, facer o, o meu traballo profesional como, como prensa o, o delegado do goberno en Galicia... Uh -huh que agora correus que iba a... que unha das funcións que iban ter os carteiros, que iban ter unha PDA, que a xente desde, desde a súa aldea iba a poder sacar cartos, é que o carteiro lle a levar os cartos, e que podia facer pagos e tal, pois paréceme un, un parche non sei se o máis adecuado ou non pero Eu alternativa pero por lo menos é unha luz na oscuridade claro. no? sí, sí, porque senón sí, sí, sí. eh, como se, solventa a xente maior a papeleta porque aquí despois encima añademos o do COVID na Fonsagrada, un clima de montaña, que, por certo, levamos un mes de sol, eh? que eso a Caño Conten no o cree, non, pois, pois é real, eh? é real. Sí, eh, sí, porque Fonsagrada por esta época estaba nevada. Claro, que sería o normal, pero levamos sí. un mes de sol, porque aquí non hai niebla por mañá, ainda que xea algo, pero pouco, que na Ribeira hai niebla, e en algúns sitos como leva levan abaixo cero desde hai un mes, pues no nos non, estamos disfrutando de dun veranillo aquí. Vale. Pois, eh... Imagínate unha persona maior que chega que hai eh, outra persona ou dúas dentro da entidade bancaria que tan que esperar fora chuvendo. A ver como se solvente porque eu non sei, non sei eu iso... Eh, xa, xa non é cuestión de... De... É cuestión de humanidade eh? sí, sí, Esperando fora... na rúa chuvendo Co paraguas, nevando Bueno, de verdade, é que é increíble Esperar fora E eh, eh, a veces tens que pedir cita para, que, para poder esperar eh, eh, Correcto, mamba, Correcto. Cita para poder esperar Que, que se non sabes pedila sí, sí, sí. A ver ah, ah, de eh, eh, Xa sei que, que non, non guarda moita relación pero, pero sí que podemos relacionálo no, no sentido de que A queñe contaran isto fai Só so de zanos Pero sí, sí. que dices Os dos bancos e o do valor da terra Das, das mini fincas é, é todo isto ah, que, que, que é moi chocante Porque estes días ainda falábamos disso En varias reunións que tuvemos E varias historias por aí yeah. que non, non é que non teña valor, é que non escare naide A ver se me explico ben sí, sí. Eh, Armando, por exemplo sí. Tens tres fincas no teu povo sí. eh, que, non valen, que non se poden plantar, evidentemente Porque son agrícolas Están claro. no medio da escata Régalailles o veciño do lado. Non, non, é que non as quero, non, no me interesan porque teño as miñas e que limpialas en un non eh... non podo incrível isto, eh? Si Pois, iso, é o mundo de hoxe, eh. Eu sí, sí. dos bancos tamén. Dices, pero iso é verdade? Pois pues, si, sí, é certo. O tempo <ríe> o que falávamos antes para todos os bancos. Hai poucos días, habrá tres eh, sí. foi foi o mércores pasado. Eu vou á caixa. Eu sempre digo que vou atracar. <risos> e entón se había unha señora e a no teñes rapidamente que era galera que ataba nela e o marido, e falando, discutíndose con tío que había ali. Dice, se eu Pobre non entendo isto, que caralho é isto? E eu facíme gracia a Ai, coño, dice, é logo se retirou os meus cartos e os levo para casa. Ai, é que iso non o pode facer. Onde está lei que dice que non o poden facer? Claro, podes a muller ¿no? toda cabreada Como é lógico Dice, poñer unha persoa que este enseñando a xe es, es to... Oye, eh, eh, sabes que Armando A mí, mí tamén me dá un pouco de lástima ahora a, a xente, os bancarios ¿no? sí. eh, Os rapaces e eh, rapazes que están ali detrás do mostrador sí. que Soportando sí, os sí. piropos que, Como esta señora eh. e outra Que claro, a xente enfada Que eles tampouco teñen culpa Eles claro. simplemente eh, tramitan o que e fan a, a gestión para que, que teñen encomendada pero claro, a xente chega ali enfadasse porque pff, sí, as circunstancias sí. son as que son mm. bueno, sí. eh, é unha situación eh, a ver, desagradable a verdad eh? to, todo isto vai en relación tamén con, decir, o que acabamos de dicir ao <risas> sí. no, aumento e a velocidade con que, con que con todas as cousas a digitalización mundial que existe e sí, moitísimas cousas pero, sí. pero os políticos dan a impresión de que non, non teñen en conta que eles chegarán a maiores no, eu, eu creo que, que sin ánimo de quitarse la culpa que teñen eh? que non vamos aquí a quitarse ninguno e que teñen multitudes tamén Pero eu creo que isto que sobrepasou eh? Sí, sí. Eh, eh, as, a cuestión bueno. da dixitilización que sobrepasou a todos, incluídos no, no, ¿no? sí, sí. os que lexislan. No, pero os que lexislan actualmente son xente medianamente nova, e os sí. que os políticos que están aí son tamén xente mm -hmm. medianamente nova, e considero que ese aspecto da vida en si sí, non consideran que eles van a chegar a ser maiores, ¿no? bueno, Me, me dá sí. impresión de que ese, ese concepto esa premisa de que eu serei maior dentro de 3 anos, dentro de 5 anos, dentro de 15 anos, e teño que ter o que agora estoy haciendo, quizás dentro de 15 años no podréis hacerlo porque tenéis un chip para poder sacar dinero no, entonces, incrustado no un hoyo, quien sabe <risa> cualquier cosa <risa> <risa> <risa> entonces, es probable que, que todo vaya por, por <risa> la huella digital para ¿no? que, vale. que sea más sencillo pues, bueno, es que pues, pues, pues entonces no se dan cuenta porque precisamente ellos eh, eh, fomentan esta eh, sí, sí, sí. esta Toda esta... ser, Estas liortas están a fomentando es... eles. O polo menos sí. permítenas si non a fomenta, polo menos permítena. Correcto, perdón, eu creo que é o correcto. Eh, Se non a... Eh, Alguns deles fomentan, eh, eh, eh, porque eh, por exemplo, por por voñerche un exemplo bastante sencillo e ademais hoxe está bastante de moda, que o, o asunto das granxas. Vamos a ver, antes eh, en casi cada casa había un ou duas vacas e eran unha preziosidade e unha formosura poder ir á casa do veciño ou du da aldea do lado e pedirlle tres litros de leite, que eran leite como é divido e eh, que despois de ferver, pois pues, aí eh, non había contaminación de ningún tipo. Pois pues agora resulta que a leite ten que ser ordeñada con máquinas especiais de, sí. en granxas especiais. Bueno, por que, que, que, que maldade había naquele momento eu, eu, con respecto a esa a esa bandeira. Eh, está claro, aparte que eh, aquí eh, na, na nosa zona, tanto en Asturias como en Galicia, Asturias refirme a os oscos, a grande de Salime a San Antolín Divias, de e eh, sí. despois Galicia que, que é Valeira, Fonsagrada, Negueira, Návia, Arriba e Pitín, tal. Aquí non controlo eu todas as explotacións que haxe, tal. pero máis de 300 vacas, máis de 300 cabezas non hai, creo que non hai ningún explotación. Ou que haxe ao millor un ou dúas que teña 300 e pico. Na Fonsagrada hai un home aquí sí. que ahora mismo ten sí, sí. 300 e algo, moi potente, é só pa a carne, tal. Non é comparable esa carne ca, ca, destes de, de, de monstros de mil vacas, pero en no. mil vacas... A carne que, que, que, que o leite... Eso, se si eso non é artificial, logo non sei o que é artificial. Ah, claro. a, a mí parece moi ben a, a historia esta de que... O que teña mil vacas teña que teña mil hectáreas. Digo, que unha hectárea por vaca. Que Europa xa dice unha coma cinco, non? Porque é que senón é artificial. Senón montamos aí no medio dunha ciudad unha macro bestialidade estas claro que da leite e alimentámoslo con pienso e é todo é máis artificial que bueno. que, que, un, que un billete de 2 euros, non? Si, si, si. Bueno, pois pues, de verdade que a conversa contigo é eh, sempre fa fantástica e eh, extraordinaria, Manuel. Agradecemos xe que perderas este minutinho conosco e xa sabes, eh, como o teu contacto está moi a, a, sí. a carón, pois pues, en cualquier ocasión voltaremos outra vez a, a conectar contigo e agradecerche pois pues, estes minutos que nos dedicas. Nada, gracias a vos, eh, xa sabemos os que temos verba fácil tampouco nos, nos, nos custa moito eh dicir, ao mellor, de vez en cando, al, alguna cuestión que, que deberemos obviar, pero que llevamos a facer? Uh -huh. Com, co, como vos pasa e me pasa a min, eh, dicir outro, non teñe nada que enseñar, pero tampouco nada que esconde. É moi pouco que perder. É moi pouco que perder. <risa> bueno, xa che falar a Armando para que facilite o, o, o contacto contato con, con, do señor Comersino. Sí, okay. Sin problema algún, algún estou seguro que non nin son o seu representante, nin el ten representante pero si sí son o seu amigo como moitos máis que ten é que va a desen... quedar encantados cando faleides con el, e el va estar encantado en falar con vos, Seguro, con total seguridad unha, eso, no pretende... eso pretendemos sempre o noso programa que... é, eu creo que é unha destas persoas que quedan Eh, que reúne, moito, como dice él, que non o digo eu, eh? eu, eu copio moitas cursos dele, porque hm, podo aprender dele, o que non se aprende nada do que, do que nada sabe, pero do que sabe é de, de quen hai que aprender. E sempre dice unha cuestión que el leva a máxima, que é que ele é unha persoa humilde, naceu nun lugar humilde, chegou a máis alto e eh, eh, sigue sendo humilde porque sin humildade non hai virtudes no? encantame esa frase sí, moi sí, ben, sí. moi ben, pois Graciñas, Manuel, outra vez eh, no eh, hasta eh, outro eh, momento que, eh, que todo vai a ben e eh, que disfrutar dese de, de sol e eh, sobre todo cuidarvos moito un, un detalle, temos pedido sol a ver, porque isto vai todo por peticios, claro ah. eh, pedimos, elevamos un mes claro, eu eu xa lle dixen outro día aquí a algunos que na feira digo eu controlo hasta o día 31 o do, despois xa é cousa do outro o do tempo eh quero decir a miha parte acaba a carabera o domingo eh para feira para feira moi ben moi ben bueno. venga unha aperta, aperta. igualmente chau. manolo unha aperta bueno. Chau, chau. bueno queridos xentes Esta foi a nosa emisión de hoxe no 104.6 de FM aquí en sempre en Galicia no red de Cornellá pois con todos voso estas dúas oriñas tentando que pasaran ben agradablemente posto que as conversas que tivemos e as informacións que nos chegaron de Galicia foron máis ou menos entretidas io cando menos dignas verdad sí, Armando Pois sí, quanto menos dignas eh? nunca mellor dito. A... a, a mm, a grande crónica do noso correspondente Óscar Rey, despois a charla con Cristina, fermosa, porque Ostras. porque ese traballo... Ainda non... So, Ele el, di el, que xa existen algúns exemplares do fallado, sí. pero yo, yo, yo contacto que nos facilitou de Leandro Lamas, que sí. foi... Vaya a ser una, un grande crack que sí. vamos a aproveitar a ver qué o que nos dicen también en la radio, porque si o hay sí. que aportar algún... Sí, a ver, a ver. <ríe> a ver qué nos dicen también. Eh, eh, si puedes hacer una ilustración, pues que quedaremos enc encantados. Encantadísimo. Eh, como final, o nuestro Manuel Foteiro, ¿no? Sí. Con Foteiro la consagrada. Deña. Queridos oyentes, o próximo sábado voltaremos con máis cousas, con máis música e con desexos de que vosotros pasedes unha tarde agradable, ata o vindero sábado sexen felices amigas e amigos pois pues, como digo sempre que anoite sexo vosso descanso arrúa a vosa liberdade e de co sábado que ven unha aperta moi forte e a cuidarse moito